6. Willivel felalásét álltunk a Kensington palota előtti tömegben, kényszeredetten mosolyogva, kezet fogva többekkel is. Mint ha valamilyen hivatalért indultunk volna, száz meg száz kezet nyomtak folyamatosan az arcunkba, az ujjaik gyakran nedvesek voltak. Mitől? Tűnődtem. Aztán rájöttem. A könnyektől. Nem szerettem azt, ahogy azok a kezek érezték magukat. Sőt, még jobban utáltam azt, amit éreztem miattuk. Bűnösnek éreztem magam. Miért sírtak ezek az emberek, amikor én nem tudtam sírni? Akartam sírni. Próbáltam, mert Mami élete olyan szomorú volt, hogy szükségét érezte, hogy eltűnjön, hogy kitalálja ezt a hatalmas színjátékot. De egy csepp könnyet sem tudtam kipréselni magamból. Talán túl jól megtanultam, túl mélyen magamba szívtam a család etoszát, hogy a sírás ebben a családban nem volt opció. Soha. Emlékszem a virághalmokra körülöttünk. Emlékszem, hogy kimondhatatlan szomorúságot éreztem, és mégis rendíthetetlenül udvarias voltam mindenkivel. Emlékszem, ahogy az idős hölgyek mondták, jaj, de udvarjas ez a szegény fiú. Emlékszem, hogy köszönetet mormoltam újra és újra. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm, hogy ezt mondták. Köszönöm, hogy itt táboroztak több napig. Emlékszem, hogy vígasztaltam néhány embert, akik leborulva hevertek, mintha ismerték volna a mamit, de közben arra gondoltam. Nem is ismertétek. Úgy tettetek, mintha ismertétek volna, de nem ismertétek. Vagyis nem ismeritek őt. Jelen időben. Miután elbúcsúztunk a gyászoló tömegtől, bementünk a Kensington palotába. Két nagy fekete ajtón keresztül léptünk be, Mami lakosztályába, végigmentünk egy hosszú folyosón, majd balra egy szobába. Ott állt egy nagy koporsó, sötétbarna angol tölgyfa. Emlékszem, vagy csak képzelem, hogy Union Jack volt rajta. Az a zászló valósággal megbabonázott. Talán a gyerekkori háborús játékaim miatt, talán a korai érett hazafiságom miatt. Vagy talán azért, mert napok óta hallottam a zászlóról, a zászlóról szóló plegykákat. Mindenki csak erről beszélt, a zászlóról. Az emberek felhördültek, mert a Buckingham palota felett nem engedték le félárbócra a zászlót. Nem érdekelte őket, hogy a királyi zászló soha nem lobogott félárbócon, nem számított, hogy akkor lobogott, amikor a nagyi itt tartózkodott, és nem lobogott, amikor nem volt itthon. Csak az érdekelte őket, hogy egy hivatalos gyászjelvényt lássanak, és feldühítette őket ennek hiánya. Vagyis a brit lapok miatt dühöngtek, amelyek megpróbálták elterelni a figyelmet a eltűnésében játszott szerepükről. Emlékszem az egyik szalag címe, amely kifejezetten a nagyinak szólt. Mutasd meg, hogy törődsz velünk. Milyen gazdag, hogy ugyanazoktól az ördögöktől származik, akik annyira törődtek mamival, hogy egy alagútba kergették, ahonnan soha nem jött ki. Most arra már hallottam az események hivatalos verzióját. A fotós hiénák üldözték mamit Párizs utcáin keresztül, majd egy alagútba, ahol a Mercedes egy falnak vagy cementoszlopnak ütközött, megölve őt, a barátját, és a sofőrt. A zászlóval bevont koporsó előtt állva azt kérdeztem magamtól. Mami egy hazafi? Mit gondol mami valójában Nagy-Britanniáról? Törődött-e valaki azzal, hogy megkérdezze ezt tőle? Mikor leszek képes én megkérdezni ezt tőle? Nem emlékszem semmire, amit a család abban a pillanatban mondott, sem egymásnak, sem a koporsónak. Nem emlékszem egy szóra sem, ami köztem és Vili között elhangzott, bár arra emlékszem, hogy körülöttünk lévő emberek azt mondták, hogy a fiúk sokkos állapotban vannak. Senki sem törődött azzal, hogy suttogjon, mint ha annyira sokkos állapotban lettünk volna, hogy meg is süketültünk volna. Volt némi vita a másnapi temetésről. Az elfogadott terv szerint a koporsót a királyi csapat lovaskocsin vontatta volna végig az utcákon, Míg Vili és én gyalogosan követtük volna azt. Ez túl nagy megterhelésnek tűnt két fiatal fiúnak. Több felnőtt megdöbbent. Mami bátya, Charles bácsi pokolian felháborodott. Nem kényszerítheted ezeket a fiúkat, hogy az anyjuk koporsója mögött gyalogoljanak. Ez barbárság. Egy alternatív tervet terjesztettek elő, mely szerint Vili egyedül gyalogolna a koporsó mögött. Végül is 15 éves volt már. Adják ki ebből a fiatalabbat. Kiméjjék meg ettől. Ezt az alternatív tervet előterjesztették. Visszajött a válasz. Mindkét hercegnek mennie kell, feltehetően az emberek szimpátiájának megnyerése érdekében. Charles bácsi dühös volt, de én nem. Nem akartam, hogy Vili nélkülem egyedül vegyen egy ilyen megpróbáltatást a nyakába. Fordított helyzetben ő is így tett volna, nem engedte volna, hogy egyedül menjek. Így hát kora reggel együtt indultunk el. Charles bácsi jobbra tőlem, Vili tőle jobbra, őt követte nagyapa, balra tőlem pedig apa. Már az elején észrevettem, milyen nyugodtnak tűnt nagyapa, mintha ez is csak egy újabb királyi eljegyzés lenne. Tisztán láttam a szemét, mert egyenesen előre nézett. Mindannyian így néztek. De én a szemeim az útra szegeztem, ahogy Vili is. Emlékszem, hogy zsibbatnak éreztem magam. Emlékszem, hogy ökölbeszorítottam a kezem. Emlékszem, hogy Vili alakját mindig a látómezőm sarkában tartottam, figyeltem őt, és ebből rengeteg erőt tudtam meríteni. Leginkább a hangokra emlékszem. A hatizzat ló csattogó kantárjaira és patáinak kopogására az általuk vontatott ágyuhintó csikorgó kerekére. Az első világháborúból származó erekje, mondta valaki, ami jogosnak tűnt, hiszen anyu bármennyire is szerette a békét, gyakran tűnt katonának, akár nagyapa, akár apa ellen hadakozott. Azt hiszem, erre a néhány hangra egész életemben emlékezni fogok, mert olyan éles kontrasztot alkottak az egyébként mindent elborító csendel szemben. Nem volt egy motor, egy teherautó, egy madár sem. Egyetlen emberi hang sem mukkant, ami lehetetlen volt, mert két millió ember szegélyezte az utat, amin haladtunk. Az egyetlen utalás arra, hogy egy emberekkel szegélyezett kanyonon keresztül menetelünk, az az időnkénti jajveszékelés hangja volt. Húsz perc múlva elértük a Westminster apátságot. Beültünk egymás mellé egy hosszú padsorba. A temetés, felolvasások és gyászbeszédek sorával kezdődött, és Elton Johnnal tetűzött. Lassan, mereven állt fel, mint az apátság alatt évszázadok óta eltemetett nagy királyok egyike lenne, akit hirtelen ébresztettek fel álmából. Elsétált az előtérbe, leült a nagy zongorához. Van valaki, aki nem tudja, hogy ő énekelte a Candle in the Windet, egy olyan verziót, amelyet a Múmia című film számára dolgozott át? Nem vagyok benne biztos, hogy a fejemben lévő hangjegyek abból a pillanatból származnak, vagy az azóta látott klippekből. Talán visszatérő rémálmok maradványai, de van egy tiszta, vitathatatlan emlékem a dal csúcspontjáról, amikor a szemem elkezdett szúrni, és majdnem könnyek potyogtak belőle. Majdnem. A szertartás vége felé jött Charles bácsi, aki a nekiszánt időt arra használta fel, hogy mindenkit, a családot, a nemzetet, a sajtót lehordjon, amiért mamit a halálba kergette. Érezni lehetett, ahogy az apátságban az emberek, a nemzet odakint visszahőköl ezektől a súlyos szavaktól. Az igazság fáj. Aztán nyolc velszigárdista lépett előre, felemelték a hatalmas ólommal bélelt koporsót, amelyet most a királyi zászlóval borítottak be, ami egy rendkívüli szakítás volt a protokollal. Ők is engedtek a nyomásnak, és fél eresztették a zászlót, persze nem a Royal Standardet, hanem a Union Jacket. Még mindig példátlan kompromisszum. A királyi zászlót mindig is a királyi család tagjai viselték, és nekem azt mondták, hogy ma már nem tartozik a családhoz. Ez azt jelentette, hogy megbocsátottak neki? Nagy engedett? Úgy tűnik. De ezeket a kérdéseket nem igazán tudtam megfogalmazni, nemhogy feltenni egy felnőttnek, miközben a koporsót lassan kivitték és bepakolták egy fekete halottas kocsi hátuljába. Hosszas várakozás után a halottas kocsi elhajtott, egyenletesen gurult keresztül Londonon, amely minden oldaláról a legnagyobb tömeggel telt meg, amit ez a kortalan város valaha látott. Kétszer akkora tömeggel, mint amekkora a második világháború végét ünnepelte. Elhaladt a Buckingham palota mellett, fel a Park Lane-en, a külváros felé, át a Finchley road majd a Handomway-re, aztán a Brent Cross felüljáróra, majd az Északi Körgyűrűre, az M1-es autópályán, a 15-ös A majd Észak felé Herstonig, Mielőtt áthaladt Charles bácsi birtokának vaskapuján. Althorp Willivel a tévében néztük az autózás nagy részét. Már Altorban voltunk. Előre száguldottunk, bár kiderült, hogy nem kellett volna annyira sietnünk, mert a halottas kocsi nem csak hogy hosszú utat tett meg, de többször meg is kellett állnia, mert az emberek virágokat dobáltak, halmoztak rá, eltömve a szellőző nyílásokat, és a motor nagyon túlmelegedett. A sofőrnek folyamatosan félre kellett állnia, hogy a testőr kiszállhasson és letakaríthassa a virágokat a szélvédőről. A testőr Graham volt. Willy és én nagyon kedveltük őt. Mindig crackersnek hívtuk, mint Graham Crackers. Az egész nagyon hisztérikus volt. Amikor a halottas kocsi végül Althorba ért, a koporsót ismét levették és átvitték a tavon, egy zöld vashídon, amelyet a katonai mérnökök előtte sietve fel egy kis szigetre, ahol egy emelvényre helyezték a koporsót. Vili és én ugyanezen a hídon sétáltunk át a szigetre. Azt mondták, hogy mami kezét a melkasán keresztbe fektették, és közéjük egy fényképet tettek rólam és viliről, talán az egyetlen két férfiról, aki valaha is igazán szerette őt. Minden bizonyja mi voltunk az a két férfi, akik a legjobban szerettük őt. Az örökké valóságig mosolyogtunk rá a sötétben, és talán ez a kép volt az, amikor a zászlót levették, és a koporsó leereszkedett a gödör aljára, ami végül megtörte a lelkem. A testem megrándult, az állam leesett, én pedig kontrollálhatatlanul zokogni kezdtem, a kezembe temetve az arcom. Szégyeltem magam, hogy megsértettem a királyi család etikáját, de nem tudtam tovább visszatartani a könnyeim. Semmi baj. Nyugtattam magam, minden rendben van. Itt nincsenek kamerák. Különben is nem azért sírtam, mert elhittem, hogy az anyám abban a lyukban van, vagy abban a koporsóban. Megfogadtam magamnak, hogy ezt soha nem fogom elhinni, bárki bármit is mondjon erről. Nem. Már a puszta gondolattól is sírtam. Olyan elviselhetetlenül tragikus lenne. Gondoltam, ha tényleg igaz lenne.